Madje dhe fityrën e saj bukuroshe e këthën si pas pozicionit të djelit Ketri, bleta, dhe lëndyshet e salmoni Të gjithë në veçan të i përshkojnë një cikël jetë në përputhje me kryimin e tyre Po të jo njeri që endvësh në letargjit dhe mbelizmi Pa dje në shfrenime që hendeku në depresionit dhe angthit të ashtojnë Në këtë humbje ndërgjegje, hera herës, këri këthimet të këthjelimit, por...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 dallosim që lavdota bekimetin be Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen e shokëve dhe gjithataj që linë këtu gjatë ditën e fundit të kësaj bote. Amin. Tema që kemi trajtuar në të kaluarën ka të bëjë me një problem serioz me së rjaz, cilin ballafaqohet çdo musliman i cili është në rrugën e tij drejt Allahut të, të mballuar. Dhe ka nevojë të trajtohet vazhdimisht këtë temë që njeriu më të vërtet të jetë gjithmonë me elan të duhur, të jetë me fuqinë dhe vullnetin e kërkuar për të vazhduar më tutje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 nuk ka çfarë të bën, para mendoj, drejtori film, udhëheq film të madh, nuk ka çfarë të bën dhe organizon parkingin e njerëzve në parking port për shembull. Çfarë thonë njerëzit? Merrim ato që ta kanë, dera më ka shumë gjëra aty ja, që ka zhvillimin e biznesit, si shkon, ka kush mirë përne, me kë çisht, nuk ka punëuhet kjo. Ana ganerë njerëz mirë ato që nuk ka punë e tij. Nuk po tham vetëm në ato që kanë ndaluar. Ai mund të jetë e lejuar fetarisht në ka Nuk an di që drejtori penalisht pse ka dalë poshtë me organizo parkingun, nuk është krim, i, i, po është llogaritë punëve të tij dhe nuk i ka hirait aty gjindet. Andaj e themi një muslimani, ngjëndër një so musliman ku i them për shemb, pse mish me katpun? Po nuk është haram. Pa, shepar, po, kesh përgjigje për më tepër. Po vëndëruar, nuk do të them vetë çka është haram të të, të larguosh me saj. Mirë, po kjo është ajo që ne e kërkojmë. A të përket apo nuk të përket? Para të të pytës Harama, po nuk është harama punë kës haram. Ose ngjëri themi me dikujt për shembull, pse nuk e pse nuk e bën këtë punë? Po është farz. Po pse pit, farz, po nuk e pit afta punë duke farz? Shikoj atë përkë, ty ta bësh, da nuk të përket, ty ta bësh. Kështu duhet të shikojmë gjërat. Uh -huh. Dhe ajo që nuk na përket të larguemi, dhe ajo që na përket ta kryjmë. Pamarsisht pastaj, ajo që nuk na përket është të ndaluar, apo është me krohë e papëlqyer, apo nuk është asnjë nga këto, posa ku ty nuk të përket, ndonjë gjë tjetër më mirë me atë që ty të përket. Pamarsisht a është obligative, nuk është obligative, qëfar kategorie, bëm pjesë e kështë të më rratë. Dhe ne këtu vrim një kaos, me të vërë që më bretërën, në mesin e muslimarme, ku rrallëher e gjem një muslimar, ati ku duhet. Befasosh, për shamë, të shkën me një medisur, e ti? Ti qdo këtu. Po, po thamë kuptim të shëqërisë, ja, po kuptim të përekupimit kuptem të për okupimën. Kur vendosëm titullin Hoxh në fillim, kujtova se do ish të ishte thjesht praktisat ato që mosumer me gjaj çan të tjerët në përduart e tyre. Në një kuptim shumë të ngushtë. Por i bje me këto lë kuptime që nga shumë më gjerash. Dhe tema jone do të zgjasë besoj më shumë se një emision. Mendoj që po. Mendoj që po. Se thonë që nga goxha për trajtuar të gjithë problemet, s'takon qofsë në veten tënde, mosumer me ato që nuk të përket, s'është në tikën së tënde, s'është moralin tënd, s'është besimin tënd e kështu me radhë po Hoxh. Po dyshim. Po dyshim se një musliman, ehm, e ka një rol të caktuar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 Ater kurrelmor ma ju nuk opërkat. A nuk u plagos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Uhud sipas nuk e ksoj? A nuk vdi 170 shëhidë në Uhud sipas nuk e ksoj? Çu nuk praktisën? Normalisht atyre ë uh, atyre që ishin në, në kodër të vendosur, që ishte vendosur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Uhud. Atyre nuk u përkiste çfarë bëhet poshtë, do këtu u tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mos lëvizni nga pozicioni. Edhe nëse na në shihni se janë duke na shkyer shpejtzat. Kemi vdeq të gjithë dhe po navoj shpezat mos i vëzni. Shikoh? Hmm. Deri sa dy urit largoni. Ju e nuk i përket fat ndu të poshtë. Ju i keni kët. Qëndroni aty. Po ju i përket të përcillni lëvizën e armikut nga ky pozicion. Çfarë ndu të poshtë nuk është puna juaja. Dhe në momentin e caktuar ata u habiten. Pse musliman janë duke u vërsul në drejtim të armikut. Armiku, armiku po ikte dhe po braktishte plaç këtë madhe lufte. Atë çfarë ndodhi? Ata thonë, mori fun lufta. Po zbresën dhe tfitojmë diçka nga kjo pasuri e lufte. Atë nuk i përkeset ta bëjnë kët. Zbretën dhe ndodhi ai rrotullimi i njohur i Halib ibn Umarid dhe kët pastaj desh rrezikoi te profetiton. O rrezikoi te Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gase vepruara që nuk i përket, andaj ne qoftë kemi vendosur në kët vend. Për shembull atyre, në merr më çit përkët. Aty nuk u përkeset të gjikonin, okay. dhe gjikuan edhe me një. Pa dyshim, do të pasohet më vonë. Andaj historikërit të mos i mand thash kan psuën këndërt them, muat herë kur janë marrë me role që nuk u përkasin. Dikush atë për shembull e merr rolin e dietarëve. Ha, dhe don gjëra ndonjë. Dikush e merr rolin e pushtetarit për shembull, of. Dikush që padyshim se është problem qase pengon njeriu që të mirë mat që i përket. Po vësht dëmeve që shkaktohen në raport me të tjerë, sikur në këtë rast u plagos Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam afër dhjetëna, por kjo më po vën di kësaj. Imam Nevi rahimullahu thot, mjafton dëm në këtë drejtë që njeriu dukë u morë më aq që nuk i përket të braktis atë që i përket. Mjafton këtë dëm se nuk i kuq të mirë më, për shembull. A kimunzi si që kë dju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 mund të argumentojt me të inshallah në basë njësë rrugë të tjera që kanë ardhë. Ku i dërguar i sër Allah sëmë thatë min husni, islami lë mërë i të rëkuhu ma la jaqni nga islami i mirë i një njëriu është të bëraktis atë që nuk i përket. Shëka se e ka ndërdidhë Muhammed e sallam islamin e mirë të njëriu ma atë që nuk i përket. Do të njëriu përderjë sa miret ma atë që i përket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 boza e e e po limitit mm. se nuk mirë më aq i përket në një njëri për shemb kur thirë zona i drekës çfarë i përket një muslimani te xhami po po e dirë atë s'ka çim kështu dhe nëse njëri kur pendon tek Allahu xhellahu xjelalu vargën përsëri që njëri më aq i nuk i përket por tash ju në mënyrë si ka qenë përpara por tash me të punë tira mm. ke përsëri nuk ka bër mirë dhe Muhamedi sasallahu ka kurzu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 është në punë. Dhe detyra e tij është që në tete orë në këtë të ndon 8 orë këtu vend ta bën këtu punën. Dhe nuk e bën këtu punën. Por shkon ati ati punë ati. Mirësi, i ndihmon aty kolegut aty për ta bërë punën aty. Bëmë faleminderit. I bën bëmë mirë thojzati, bëmë mirësi atij. Do të shoqëron punën e tij këtu. Dhe vihen në fund bilancit për sikur kush ka bën, të shikon se ky as një detyrë s'e ka kryer. Dhe mirë vendimit për ashtu ka bën, të siguroj bë ka bën. Nuk kam dëmuu këti, shikoj këti, shikoj këti. A e mirë për ashtu, po kush të ka thondin me bëu aty mirësi? Më mirësia ju është me kry punën të ndë, dhe se ju me braktis obligime në të ndë, e të shiko është pasaj tjerët. Punë të tjerët. Nuk i bëjnë mirë familjeve të tjure. A më përket mu kujdesi për familje të time. Po, a i braktis, gruja ti nuk është e knaqen me të, nga se si i mungan, nuk i kryo obligime në dajsoj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 Edhe pse në aspekt një ashtëm, është punë e mirë, nuk logaritit bëmirës, por keqbërës. Hmm. Me... Edhe rizikon që ta të rizikon tërë bagajnë e vebra të këqia të sekaluarës, nga se ka vërdurër vërdurë të jetë keqbërës, në rëtash me punë tira, për me gjithët emri keqbërës kam betë epitetit ti. Dhe kjo rizikon shumë edhe kualitetin e pëndimit, edhe rizikon dikimin e pëndimit për shpyrë të kaluarën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 e kjo obligim të të dëgjosh. Nuk po thëm të të dëgjosh mua ty as ata, po pohem të të dëgjojnë njerëz të dijes, ata që dinë. Në nuk lejohet të zëvendësohet mendimi dietarve, por ecim me mendim të dietorëve të kalibrit të njëjtë. Në derso, të zëvendëson mendimin e këtij dietari, mendimin tim apo e, kjo është padrejti, e nuk të përket ty të ndësh vendime. Për shkak ngjerr so në zonjë mia tonë rrugë, farta më mënyrë për këtë çështje, të thua valla Njëre ja përgjitje, asho si kur se din, dhe pa po se dhjetë si e ka. Mm -hmm. E pa se e thotë, vala mu më mërra në ndryshë, pejka këtë gudzim. Pejka këtë gudzim, nuk, nuk gudzën të ishte me thonë. Nga se njerë e besedhe me një vlo ma jertë moti, u në problemet saktuarë, dhe i thash, ishëm në bibliotekën ti me personale, shtepi, dhe i thash, këtë që po e them, e më bështes në këtë që po shihni.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 Kër mirë në machet për ketë. Mirë këtë që në të vazhëm dhe në pjesë në të dytë, por masit dhejmë në opinion dhe të të shofim si kanë kuptuar edhe si kuptojnë në mirë, përthënë në këtë titul Praktis atë o, o, o, o. të që në për ketë. Të nderuar mi që lërë të shofim se a i kuptojnë drejt fjallën në Praktis atë të që në për ketë apo jo dhe këtë një përsi në studio për të vazhë duar me kuptime të drejta të kësa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 më thënë, eslamin tënë duke plotuar me hësan, me ba mirësi. Purim e ba mirësi në që thatë, më thënë, duke bërë tjeti, duke lënë ato që të përkasin të ja. Besimtore është e kërkuar nga i që gjithë mund të bëj një pun të mirë. Dhe këtë pun të mirë, kur të bënë, të bënë gjithë mund si është mës mire. Kështë e kërkuar nga besimtore. Andaj, ba mirësia, çë në gjun arabe është përmend si ihsan e ka një kuptim të posaçëm në hadithën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është kulmi i fesë dhe përderisa për mundësi është cool. këtu lart apo personemi këtu ne sot më kërkon punë gjithmonë timin ngritje hmm. sipër do të thonë çka do të kupton. Gjithmonë timi sa më afërt ti ihsanit sa më tepër ky ihsan të ket ndikim në veprat tona sa më tepër të ngjyrosë veprat tona me të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 i kushtojm namazet. Do të na pengon nga shumë gjëra të tjera që nuk na përkasin. Nga se jo vetëm që nuk do të kemi kohë për to, por nuk do të lejojmë që të mirë mm -hmm. me tonë nga se do të na pengojnë pasën kat. Pashëm. A çufton mirë me lajmet e ndoput? Ku shkoj çfarë bëri? Thjesht me kurreshtje thjesht bioproduktivës, pa pa asnjë lloj dobije. Pashëm. Në kurrë kuptoj sa i dukesh ku këtu ka shkuat ti u taku me kët a, e pse kus më tregu mu çt taku me të apo dhe me automatizëm shikoj një një veprim kur ashtar në drejtim që nuk më përket provokon tash një paradgjkim dhe ai paradgjkim tash mund të provokon një lloj një lloj tash spionimi e kso ka najt çfarë bisedon apo dhe pasaj kjo mund më përgjim, shiko, shiko mm -hmm. të më sjellë pergjykim shikoj shikoj këto gjëra më apo e prano pas tërti udhëtimit pandershëm apo dhe u afrokuan namaz Në Allahu akbar. A mund të kujtesë? A mundni ke patë? Po absolutisht nuk mundesh. Nëse pa mundesh më, gazet kur është, i i mandin, bisedun, ful, ful, i mu, të fona ti kënimën, e çfarë bëse duon, e çka ka fol, më s'ka fol diçka për mua, e mos kike ka treguar atit diçka, i ka treguar. Kushti. Ku është namazi pasaj? Nëse të qos në namazi më për unë përkat, unë e këtë e kam, apo më fal, nuk kam kur të këtë kryen. Sikurse njëri kur është student ne provim, apo është kulmi ne studimet nesër e ka primën mund bibia i kushton shumë kjo rramja këtu me radh aprandikos vjen thot me me rregullave për dikota të fal pasprimet po sem ndere biznes mosprim mos më shëtson se po ni diçka që ska më qef gjithçka apo vërtet po çu thoi për namazin no. Allah nuk kam mas namaz mas namaz do të shë namaz tjetër mm -hmm. apo krosi bien kur mos merresh me atilla djegë njerë që planifiku uh, vënë të rruar çë në Ramazan të lëmë një program të caktuar me të lizu kashkuran, të mediton, të ketë një kualitet më të theksuar namaz, të ketë një namaz më të filësor, dhe qëfar më dodi? Dhitë në partë Ramazonit, i edhe i gruve. Ati më ke përëmtuar kështu, ta, së të kom përëmtu, dhe jam më ke përëmtu kështu, dhe e paj që këtë debat në gruan, mund të reflekton të negativisht në programin e Ramazonit. Tha në regullës, qëfar të kam ja përëmtu Tha po ti jap 150. Ai përmend, më thao kur më, ta çemeri. Vetmi. Vet në rat. Sesim duhet më kët, unë nuk nuk kan, nuk nuk mund t'lejaj tash për dukou shty për 50 eurot më pres tash kradinë e namazit, apo pse mund të përket kjo? Kjo mua un përket. Për ai besimtar du ku marr me kët gjithmonë. Mund mun përket namazit, mua kjo punë ime. Duhet i besoj gjithmonë tiç sa më e mirë, sa so më koledivë, nuk kan më rutinë kjo. Çdo namaz për mua është diçka e re, diçka që duhet të jetë pak më ndryshe.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 Sa so më interesantë. Tentoj që islami jam të gjithë më dhe qka që u bëm përshype tjerve. Dhe për të bërë këtë samë që të mirë, edhe në raport me Zodin tim, edhe në raport me të tjirët, Kjo është e që Allah kanë u ahsinu, bëni mirë. Kjo bëni mirë nuk nuk kupto vetëm numerikisht, shtëri hmm. punë të mira. Jo, po bëni mirë, kuptim të asaj, edhe të që bëni. Edhe të që bëni, edhe të që bëni, le tete mirë. E për të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 Edha numërike është, po, edhe në e, cilësi dhe cilëtet. Që të thotë ato, ne bësojmë që, që Allahu është më bujari, më mëmirë se ne. Momenti që bëjmë ato që na përket, ai na shpëlbon po, shumëfish dhe shumëfish. Pasi, edhe siç e thaat, do të thonë që mbas e bëmë një të mirë, edhe nuk u mor natë që na përket, do të shpëlbemi me një që na përket. Po, padyshëm. Dhe këpë bamirësisë zoti jone. Po padyshëm. Ç'është problem? Ç'është problem? Allahu ka Allah ç'është problem, se ti po mirëshme ato që të përket, ti ti ti po të intereson. Bashamo sigurisht edhe një prind ulë nderuar. Nëse prindi është është e fëmijë po munduat, po përpiqet. Apo po për mirret me detyrat e tij, ti, me punën e tij, nuk mirën në punë tira të kota, po mundota, po. Edhe nëmini ku nuk e bën dëshmirë është problem. Atë gazetisë si i mundu. Po kur përshëmbon një një fëmijë. ëh, përzihet në punë të kuzhinës të nona. A po përzihet te babaj çfarë po bën? Apo përzihet atje rrug, përzihet atje dhe pastaj vjetat valla A kam ulëtur. Normali thot baba, normal, se nuk e ke marrë me msim, je marrë me anash. Po a është normal. Është e gjithë. A e gjeni direkt? Po normal. Edhe normal është mos mundi mirë namaznjeni, mos mundi mirë. Po normal është se duke marrë me këtë mm -hmm. me kët, nuk mund. Po një përpjekje mundu, proprio kamë një mangësi. Allahu të shpëlblojë gase. Je, je marrë ma çt përket, edhe je për piek, andaj, mungesat, e përpjek andaj mangesat e eventual që mund të shfaqen këtë vrim janë të toleruara.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 Kur të shikon atë, përkët më shikoj ti apo s'përkët? S'më përkët. Për për po pse për po shikon po? Shikon ku të përkët. Qase edhe syri mund të jetë atje ku nuk i ke përkët. Dhe të barazia që i përkët. Për shembull, me sikur njëri në ndonjë pasuri të dokujt për ta analizuar se a ka bler, po çfarë përkët ju sa e ka bler? Çfarë do bi këpësa? Njëri është të ëh një ngadhetor të thotë, "Hoq shumë ftoçat." Samir thashë u ngrohe. Pastaj ja, u ngroju. Jo. Pse apo pra, flet diçka që nuk të përket? Ka çështje akues ftaft njerëz që po të dërkujt të të në komunitet. Hmm. Tëpërsta to. Ne po ngrohet tash jua, jo. e po atë. A padai, ndarëmaçit përkë në shikimin tënd. Ndarëmaçit përkë ndërgjimin tënd. Një njerëz tek ju beson se ka të huaj, kam dëgjuar ti ndëgjohesh, kam mëshirë disa fjalë për me japën. Ai ishte një njerëz thjesht. Ai dën të ju besonte se çfarë përfiton prej të jashtë? Top, ora ndaj jep ti më një kusht, ndal e diellën. Ata bë dzej. Po diellën lëviz, më dëgjot ti, do të jet llogaritë asaj që më përket, nuk kam kuptuar. Son dëgjua që kanë dukur përket fara, po si dëgj, çka të përket më dëgjoj këtë fjalë, po lirë. Çka jeta këtu aty, ku shkoj këtu aty, çfarë, çka më dëso më këp. Absolutisht. Prandaj, çfarë përket, shikoj duhet shikoj. Të, të rrugum nga shikimi që nuk më përket. Të ndëgjaj që më përket, do ku lërgum nga ndëgjimi i asaj që nuk më përket apo të ecin në drejtim që më përket vetë largon gatimin që nuk më përket andaj e tërçi anëj me ti në shërbim të asaj që më përket duke u larguar nga që nuk më përket do në në të thënë që gjithaj i ka pastaj detajet e këta e çka më përket për mua më shikim tregojmë atë çka të çuket e çfarë më përket mua të futur edhe këtë tregojmë këtu mirë po largon gatë që nuk të përket ka mundsi njeriu vllandëruar që të din për shembull ka mundsi njeriu të thekë sot ndryshe kamu zinjeri mos ta din çfarë i përket. Po. Mirpo edin sigurisht çfarë nuk i përket. Për vërtet. Prandaj largon gjë që nuk të përket. Kë është e jotja, ne pa sa ta mësojmë më aq çfarë të përket. Do të jetë kohë e durr për të mësuar atë që i përket. Pëdyshim po. E vërtet kërc. Do thënë e patjetë pa si po të di që si përket duhet merret me. Ku çfarë të përket ty? Për shembull, dini çfarë përket? A të përket ndajrat i ju, atë përket ndonya ju, a kijfitim tipik çaj kurrë. E po tërë nuk të përket, largo vëndëru. Et. A zbatim. Mihatun